Ви сказали? Пробелькотів хапаючи повітря, геть збитий з пантелику Саймон. Ви сказали, що це ваша професійна думка? Моя професійна думка. Клянуся космосом і всіма малими кометами, Саймоне, чому професійна думка перетворюється в якесь чаклунство? Людина може просто набрехати, або може бути недосить обізнана з деталями своєї галузі. Спеціаліст може помилятися бо він погано знає суміжні галузі. Він може бути впевнений, що має рацію, і все ж таки помилятися. Взяти хоча б вас. Вам відомо все про будову Всесвіту, а я в цих справах повний невіглас. Знаю лише те, що зірка – це цяточка, яка блимає на небосхилі, а світловий рік – це щось довжелезне. А все ж таки ви впіймалися на гачок моєї психологічної тарабарщини, через яку мало не вмер би від сміху кожен студентик-психолог. Чи не згодитеся ви, Саймоне, що час нам уже менше носитись із тією професійною думкою, а більше дбати про загальну координацію всіх наших дій? Краска поволі сходила з обличчя Саймона. Воно стало жовтим, наче віск. Губи тремтіли. Він прошепотів. Ви скористалися становищем фахівця, щоб пошити мене в дурні? Приблизно так, відповів Шеффілд. Я ще ніколи, ніколи, Саймон затнувся і почав знову. Я ще ніколи в житті не стикався з такою боягузливою мерзотою. Я хотів поставити крапки над «і». О, ви їх поставили, ви їх поставили. Саймон потроху опанував себе, голос його став рівнішим. Ви хочете, щоб я все-таки взяв цього вашого хлопчиська з собою? Саме так. Ні. Ні. Категорично ні. Ще перед тим, як ви увійшли сюди, я сказав ні. А тепер можу повторити ні ще мільйон разів. Але чому? Я хочу сказати, чому ні ще до того, як я увійшов. Він психований. Його не можна тримати серед нормальних людей. Шеффілд по гмуру сказав. Будьте ласкаві, не вживайте слів, як-от психований, навіть смислу яких ви допуття не знаєте. Якщо вже ви такий вимогливий щодо професійної етики, то оближте, прошу, втручатися в мою спеціальність у моїй присутності. Марк Анунчу абсолютно нормальна людина. Навіть після тієї сцени з Родрігесом Так? Ова! Марк мав право поставити запитання. Це його робота. Врешті це його обов'язок ставити запитання. А Родрігес не мав права поводитись так по хамському. З вашого дозволу, я все таки маю перш за все зважати на Родрігеса. Чому? Марка Нунчіо знає більше Родрігеса, і як на те пішло, він знає набагато більше, ніж ви і я разом узяті. Що для вас важливіше привести на землю путящий звіт чи потішити свої дріб'язкові амбіції? Ви можете переконувати мене, що ваш хлопчак знає все на світі, але мені це байдуже. Я усвідомлюю, що він чудовий папуга. Однак він нічогісінько не розуміє. Я зобов'язаний слідкувати, щоб він мав доступ до всіх даних. Такий наказ я удержав від бюро. Вони мене не поспитали, та хай уже буде так. Я згоден їм догодити. Він отримуватиме всі дані. Тут, на кораблі. Цього замало, Саймоне, зауважив Шеффілд. Марк повинен вилетіти на місце досліджень. Він здатний побачити те, що прогавлять ваші дорогоцінні фахівці. Саймон крижаним тоном відповів. Що ж, можливо. А про те, Шеффілде, згоди я не даю. І ніщо не спонукає мене змінити рішення. У астрофізика навіть ніс побілів від стримуваної люті. Це тому, що я вас обдурив? Це тому, що ви опоганили святий обов'язок спеціаліста Жоден гідний поваги спеціаліст ніколи не скористається зі свого фаху Щоб насміятися з необізнаності фахівця в іншій царині Значить, я таки пошив вас у дурні Саймон відвернувся Вийдіть, прошу вас Протягом усієї мандрівки між нами більше не буде ніяких контактів За винятком абсолютно необхідних Якщо я піду, – сказав Шеффілд, – то про все дізнаються інші. Саймон здригнувся. Ви збираєтесь переповісти всім нашу невелику сварку? Його рот скривила холодна презирлива посмішка. Ви тільки продемонструєте цим, який ви негідник. Ой, навряд чи вони візьмуть це всерйоз. Кожен знає, що психологи скорі до жартів. До того ж, наші колеги просто забудуть про мене, бо від душі реготатимуть з вас. Ви тільки уявіть, такий імпозантний доктор Саймон повірив, що в нього болить горлечко. І заволав пробі, послухавши трохи наукової тарабарщини. «Хто вам повірить?» – скинувся Саймон.